а триматися до мівки та школи і писати хоч через день, бо душа її неспокійна, і вже не рада вона, що віддала мене вирій. Поглузовуючи з матерних перестрахів, я під стрибом біг через Ерійський майдан до школи і раптом тицнувся в натовп, що гу, наче молодий джолинерій на груші. Проштовхавшись крізь лущинні людських тіл, я з подивом побачив, що будинок один з поверхів, якого займала редакція газети «Голос» і Ріця», куди я колись посилав свої віршописання, було знято з-під морівка і відсунуто по забуркованім майдані на добрий десяток метрів, у бік паркану з дзьобатим журавлем підйомного крана і ребрами майбутнього ерійського театру. Овочеву крамницю, що містилася під редакцією в напівпідвалі,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 Напад було вчинено минулої ночі, під ранок. Увесь день і ніч мене доймали моральні муки. Це було схоже на зубний біль, від якого не порятує навіть сон, і крізь сон чути щеміння нерва. Я володів великою таємницею, і як громадянин, комсомолець, ірієць, нарешті кандидат в благородні гуїнгми, мусив поділитися нею з ірійською громадськістю. Але водночас своєю принциповою відвертістю я задам чимало прикрости дядькові Денису і кітці Дорі, чий хліб їм уже ось четвертий місяць. Після мого свідчення людям відкриється, ким вигодоване страховисько і що за панцир, якого не пробиває навіть снаряд протитанкового ружжа, носить воно на собі. Родичем моїм буде не з медом, Дядько ж Денис ще й після яблучного вина не очухався, але потім у душі моїй пробуджувалося і нуртувало щось більше, від раціональних родинних перестрахувань, почуття обов'язку перед громадою і власною совістю. Під ранок вже знав, що приречений відкрити людям правду, і пробувши безсону ніч, метнувся на п'ятий кутків перукарню. Підстригшись доїхав автобусом до Ерійського Майдану, почовгав важкими дерев'яними ногами по вилощеній бруківці до редакційного будинку. Серце мені билося так гучно, що міліціонери на перехрестях тривожно озиралися. В довколишніх будинках подзвонювали шепки і по тому теревену, що воно серед білого дня підкопувалося під Майдан. Аби заспокоїтись, я зупинився біля газетної вітрини, і раптом з газетної сторінки на мене дихнуло свіжим, протверезуючим вітром. У редакційній замітці «Страхополохи» або «Чудеса» на язиках легковірних панікерів газета «Голос Ерійця писала. Останніми днями серед невеликої частини ерійських громадян Поширюються панічні чутки про з'яву поблизу нашого славного міста якогось казкового невідомого науці чудовиська. Більше того, несвідомі панікери поширюють вигадки. Буцім згадане міфічне страховисько нещодавно зробило спробу напасти на будинок нашої редакції. Після консультації з авторитетними товаришами Зирійської санстанції ми впевнено, без жодного сумніву інформуємо наших шановних читачів, що ніякого, буцімто незнаного, некласифікованого наукою чудовиська нема і бути не може ані поблизу ерію, ані ніде інше. Ми закликаємо усіх свідомих ерійців протиставити свою принциповість міщанському легковір'ю окремих балакунів. Що ж до редакційного будинку, який нібито пересунуло так зване «чудище собакаревої гори», то повідомляємо читачів, що ми пересунулися з власної ініціативи, і не просто пересунулися, а в бік будівельного майданчика –